Ось вона сіла в крісло, підібрала спідницю вище колін. Я не надав значення цій промови, цій картинці. Тоді Настя запитала, «Тебе ще тут не опромінило?» Так воно й водилося в нас. Я її величав на ви, а вона мене кликала на ти. «Чому ви про це питаєте?» «Бо тебе, батько, мабуть, і з липової колоди змайстрував». Я зрозумів, на що вона натякала. «У мене, Настусю, дружина майже на двадцять років молодша». «Ого!» – вона прикрила спідницею коліна. «А я думала, що й тобі вже рентгенами заплатили. Тут таку їх за чесну працю рентгенами платять». Я чув про випадки опромінення, але це поки що для мене існувало в абстракції. Та й Насте загравання налаштовувало на гумористичний лад. «А ти, Настусю, хіба на посаді до Зимитра працюєш?» Як це? Не зрозуміла вона мого натяку. Власним тілом вимірюєш, хто з мужиків яку дозу отримав, стародавнім способом, а потім доповідаєш по команді. Настя рвучко скойовдила мені волосся, її сміх був зухвалий, водночас лоскітний. Я хочу, щоб ти мені свого дозиметра поставив. Ходімо в душову. Служба не дозволяє. Ну й дурень. Вона зникла у своїй комірчині і за хвилину з'явилася серпом у руці та згорнутим мішком під пахвою. На мене навіть не глянула і рушила до могильника. Ось вона наблизилося до колодязя, який заповнювали радіоактивною водою. Неподалік росли молоді берізки, а на бетонне вивищення, прикрите важкою залізною лядою, накочувалися зелені хвилі степової трави, що, мабуть, тільки тут і лишилося. Її ніколи не загорнуть плугом, мимовільний заповідник, але хто поручиться, що ця трава не забруднена радіацією? Мабуть, дно колодязя не лише забитоване, а й свинцем залите. Та пекельна сила вміє проклювати собі дірочку навіть там, де, здавалось би, геть чисто все передбачено. Настя, переломившись у ще необважнілому стані, взялася жати траву і натоптувати в мішок. «Припиніть! Не можна! Заборонено!» – кричує Настя, а вона й вухом не веде. «Я вам не дозволю її виносити звідси, такий наказ!» Настя на мить озирається на мене і злісно кидає. «Не заважай, йди з моїх очей, теж мені служака знайшовся!» «Та не можна ж на цусю, це ж небезпечно!» Настя випросталася і пішла на мене з піднятим серпом, мов би приготувалася зітнути мені голову. «Отам унизу наші городи!» – заговорила хрипко і якось приречено. «І криниці наші, отам унизу! Чи сніг стане, чи злива падає?» Ця вода з могильника наша до останньої краплини, а по землею, гадаєш, вона до нас не крадеться? Та вам же возять воду, а незабаром водогін прокладуть. Я вже тобі сказала, хто ти є. Дурень, хоч і писателем служив. Ми тут з діда прадіда корів випасали. Може, ти моїх дітей нагодуєш? І знову переломившись у стані, зашаркала серпом. Присоромлений не стільки настеною лайкою, як отим дошкульним служака, повернувся до контори. Я справді був колись запопадливим служакою. Мене привчили не задумуватися про зміст наказу. Раз він є, виконуй, солдати. Навіть навчили пишатися цим словом. Солдат, буцімто на світі нічого почеснішого не існує. Особливо солдат партії. Ніби перестав бути солдатом партії, а дивись. Багатолітній вишкіл не стягнеш із себе, мов, зношену сорочку. Мабуть, саме через оте настини служака я був одного разу, можна сказати, втягнутий у злочин. Водій службової вантажівки, молодик років 25-ти, Пирогівський Парубок, що кожне речення перепускав через бля, траплялися слова й крутішого замісу, прийшов якось на пост із півлітрухою фіолетового чорнила, кріпленого вина, виготовлено бутім не з винограду, а з бузини. Михайло навіть п'яним сторожам прощав, удавав, ніби не помічає. Та й порція була не така, щоб помітно захмеліти. Отож, злочин мій полягав не в цьому, а в тому, що я не зумів відмовити, коли водій доволі зухвало зажадав. Ну, закропилися трохи, вибачай, бля, що я не знайшов нічого кращого, воно ж, бля, неділля, а тепер відчини ворота, я виїду, бля, на своїй гарбі. Повернуся четвертій, тебе, бля, змінять у шостій, все буде шито-крито. Отож, я клюнув на народну традицію, прийняв мого реча, Однаково, що борошно прийняло дріжджі, заміс обов'язково має зійти, і я відчинив йому ворота, аби подумки виправдатися перед настою, не такий я служака, як ти гадаєш. Відтак, повних шість годин, картав себе за цей безглуздий вчинок.